«Що ти скажеш з цього приводу?» Я струснув головою. «На книгу полює Папа Мушкет», – сказав я. «Це ясно, як Божий день. Можливо, доручив їм це сам Чайківський». «Далі», – сказав Мурат, коли я замовк. «Що далі?» – я стинул плечима. «Книгу треба знайти. А де вона тепер, не знає навіть Папа Мушкет. А головне, чому вони так полюють за нею? Чому? Що за цінність може становити якесь старе папіряча, аби за нього вбивати чоловіка?» Ти поглянь, вони поховали у воду геть усі кінці. Михайло Сербін щез, допіру я натрапив на його слід. Забитий, поцікався Мурат. Переховується радше за все, покрутив я головою. Той юлоб на кличку Вуйко дав інформацію, що Трифонов загадав цьому Михайлові щезнути на якийсь час. Певне, щоб ми не добралися до нього, не витрясли відомості з цієї справи. Ну, та я його полюю, це не проблема. Мурат запитально глянув на мене. «Студенти йдуть завтра до Верховної Ради», – пояснив я. «А він же ж із тих щирих українців. Видно було, що Мурат досі не розуміє. І я почав пояснювати. Знаєш, є люди, котрі живуть ідеологічними міфами. Жиди – це вороги України. Козаки боронили свободу і незалежність. Все українське. Добре. Все чуже – А, допер нарешті шеф. Ага». Це те, що колись називали ура патріотизмом. Чи не так? Так, сказав я, воно-то так. Мені, щоправда, від цього всього не легше. Треба знайти цю книгу. А де її, в дідька, знайдеш? Мурат щось здумав. Я, нарешті звався він, вважаю, що тобі належить зайнятися іншою проблемою. На моєму обличчі, напевне, відбився подив, і він пояснив. На пошуки буде мобілізовано-оперативний відділ «До єдиної душі». Такі пошуки треба проводити масовано. А ти, ти займатимешся розгадкою самої проблеми. «Цякої?» – видився на нього я. «Ти маєш певну освіту», – спокійно відказав шеф. «І ти дуже талановитий детектив. Книга поза минулого сторіччя. Можливо, з нею пов'язано щось таке специфічне. Зваж, про книгу люди з Аксклепія знали від Чайківського. Але ганятися за нею почали тільки нещодавно. Кілька днів тому». З якої причини, я подумав, вони зрозуміли, яку цінність вона становить, повільно сказав я. А тут ще цей Михайло, котрий займається генеалогією, дідько їх забрав би усіх. Розгадка цієї таємниці на поверхні, підсумував шеф і підвівся, даючи на здогад, що розмову закінчено. Спробуй проаналізувати події того періоду, може щось таке й випливе. Врешті за що я тобі гроші плачу, а? На великій дзвіниці мелодійно обізвалися дзигарі, звістуючи сьому годину. В монастирському дворищі було порожньо, брами замикалися на ніч, і міліціонер коло входу підозрілого зміряв мене очима. Я дістав ключі, відімкнувши дверця та авто, мастився за кермом. Поспішати було нікуди, і робити щось нагальне теж не було потреби, і на загал невідомо було, що діяти далі. «Отже ж, справа ти скажи, понуро думав я, дивлячись через лобове шкло на пустельну вулицю, де коли-неколи проскакували авто. Такої халепи мені ще не траплялося, і шукати невідомо де, бо зна що і хто зна як». Ну, кара Господня, та й квит. От самісінького полудня й до вечора сидів я в цих мурах, гортаючи старі часописи, книги з історії, видані минулого сторіччя і всякі церковні видання, і все, звичайно ж, намарне. Та певна річ – працювати на осліп, без будь-якого проводеря чи вказівника, копатися в старезних шпаргалах, що пахнуть тліном і минувшиною, Колись, щоправда, я любив сидіти в цій бібліотеці, було це з тих часів, коли світ ще здавався мені сповненим добра і зачливості, люди приязними до всякої живої душі, а горизонти такими світлими, такими відкритими для кожного, хто приходить у це життя. У погоджі осінні дні, коли на землю кружляючи, поволі спадало пожовкле листя, а з м'якого розмитого неба струміло погідне, лагідне сяєво приходив я в цей монастир на кручах великої ріки і обкладався старими-престарими часописами, котрих уже десятки літ не торкалася, а нічия рука. За вікном що квадрансу видзвонювали дзигарі, час линув і линув немов на крилах, а я гортав те папіряча, намагаючись утямити, що становить собою епоха, в якій судилося мені прийти на світ, і чому не дають в ній жити так, як тобі хочеться? Згодом, коли на, за надмірну допитливість і довго язика мене виперли в три шия з університету,